Ми сіли в човен. Ява відштовхнувся веслом. Я грибонув раз, ще раз, намагаючись робити це якомога красивіше і хвацькіше. Хай бачать, як я вмію. Але вже втретє грибонути не встиг. Стоп! Заволав оператор, що по той бік кладки націлявся на нас з плоту кінокамерою. Від несподіванки я тіпнувся, черкнув веслом по воді, затримуючи його, і оббризкав будку і яву. От тобі й показав, як я вмію. «Назад!» – закричав оператор. «І трошки ліворуч, а тепер праворуч, вперед трошки. Ні-ні, це багато. Назад, ліворуч тепер. Ще трохи. Досить, досить. Трошки праворуч». Хвилин п'ять, не менше ми отак маневрували під командою причіпливого оператора, аж поки він крикнув. «Стоп, кидайте якоря і сидіть тихо, щоб не збити човен». Яванокормія валька на носі скинули у воду каменюки і човен став. Ми завмерли, чекаючи зйомки. Увага, увага, приготувались, починаємо. Почувся несподівано гучний голос режисера. Він уже, виявляється, стояв біля оператора на плоту, приклавши до рота блискучий бляшаний рупор. Як він опинився на плоту, ми так і не помітили, наче пройшов просто по воді, мов Христос. Жандарм і дядько покидали цигарки. З берега покладці підбіг до них юнак у береті. В руках у юнака дощечка, зверху пофарбована смуга стояк-шлагбаум, а внизу чорна, наче іграшкова класна дошка. І на ній крейдою написано «Артем 297-1». «Увага! Почали! Мотор!» – крикнув режисер. Юнак у береті розчепірово той шлагбаум на дощиці, підніс до самісінького носа жандармового клац. Артем, 297-й, дубль перший!» Крикнув юнак, дощечку під пахву і пригин швидше на берег. А жандарм з Артемом уже щепилися. Вовдузиться на клаці. Тоді Артем враз вирвав руки, розмахнувся. бемз жандарма в груди. Жандарм, беркіць! «Шубовсь! Ого Бризки здійнялися аж до неба! Не те, що від мого весла! Мить і вже з води стечать тільки жандармові чоботи!» Артема й сліду не стало. «Закипіла вода! Тиць!» – вигулькнула голова жандармова. Кашкета нема, волосся очі заліпило, з носа тече, звідусюди тече, вуса як у моржа, з рота вода фонтаном на півтора метра. «Ух ти! Здорово грає!» Та радійте ж, радійте! Почулося враз з плоту отчайдушний режисерове. Ми здригнулися, перезирнулися розгублено, підхопилися. У мене не було дзеркала, і я не бачив свого обличчя, але у вальки, у яви і в будки обличчя були, одверто скажемо, дурнуваті. Очі витріщені, роти роззявлені, перекривлені. То була, звичайно, нерадість. То було казна що. Стоп! Закричав режисер. Десь щось клацнуло, гарчання Тонвагена вщухло. Ви що, поснули? Хто за вас гратиме? Я? Ви ж в одному кадрі з жандармом. Жандарм падає наїзд трансфокатора. Ви радієте. Я ж попереджав. Зіпсували мені перший дубль. І жандармові треба перевдягатися. Бачите, що накоїли. «Ми сиділи, як побиті. Ми так захопилися грою жандарма, що прогаяли мить, коли нам треба було зрадіти. Ну що ви хочете? Це ж все-таки наша перша в житті зйомка. А ви хочете, щоб ми одразу стали, як Аркадій Райкін?» Жандарм виліз із води, посварився на нас кулаком, але без злості, усміхаючись, ще й підморгнув. І пішов за тонваген перевдягатися. «Нехорошо вийшло!» «Підвели ми їх! Давайте хоч зараз добре зрадіємо!» Зашипів з «Ага!» – сказав Будка. «Ну да!» – сказала Валька. «А вже ж!» – сказав я. Поки жандарм перевдягався, я накопичував у собі радість. Сидів і згадував все найкраще, найрадісніше, що було в моєму житті. Як мені нові футбольні бутси купили, як я найбільшого на баштані кавуна вкрав, як мій ворог, відмінник Карафолька, двійку з фізкультури схопив. Я спіймав на собі явен погляд. Він дивився на мене з уїдливою посмішкою. Я знаю, що він згадує. Він згадує, як я, стрибаючи при всіх з верби у воду, зачепився трусами за гілку, розпанахав труси і летів у воду голий. Ну добре, хай згадує. Мені для мистецтва не жаль, аби тільки зйомку не зривав. О, гад, жандарм Європи, так тобі треба. Хі -хі -хі. Це шепоче про себе поряд зі мною будка. Настроюю себе, готується. Мені не видно і не чути, як готується Валька, але я певен, що вона теж готується Ух, ми зараз дамо, ух, ми зараз зрадіємо З-за тонвагена вийшов жандарм у новому сухісінькому мундирі, наче й не падав у воду І от знову вони стоять за Артемом на кладці Увага, починаємо мотор, кричить режисер і знову підбігає юнак у береті, клацає своїм шлагбаумом і вигукує. Артем, 297-й, дубль 2-й. Гаршить тонваген, борюкається жандарм з Артемом. Бемц, беркиць, шубовсть, жандарм у воді. Ми підхоплюємося. Стоп! Кричить режисер. Тю! Пропав такий заряд. Виявляється, тікаючи, Артем послизнувся і впав. Він був ще в кадрі, Артем – герой і не повинен падати. Герої не падають. В кіно падають тільки негативні персонажі. Винувати Артем Бубонів. Звичайно, накидали тут лошпиння якогось. І канотоходець послизнеця. Режисер хмуриться і мовчить. Головних героїв фільму режисери не лають. Режисери лають лише статистів. Жандарм вилазить з води, свариться кулаком на Артема, але вже не усміхається і не підморгує. Іде за Донваген перевдягатися. І от знову. Увага! Починаємо! Мотор! Клац! Шлагбаум. Артем, 297-й, дубль третій. Бемць, беркиць, шубовсь. Ура! Мов Мовскажені по-справжньому радіємо ми. Радіємо не стільки по ролі, скільки по тому, що нарешті нас знімають. Бачимо, режисер усміхається, киває нам задоволений. Ну, все. Стоп! Гукає раптом оператор. Не годиться! Гілляка перекриває дівчину. От ти ще! Ми, вороже, дивимося на Вальку, ніби вона винна, що її перекриває якась гілляка. «Зрубати гіляку! Негайно! Що за свинство? Не можуть підготувати зйомку! Зривайте мені роботу! Чорті, що робиться на цій студії?» – кричить режисер невідомо на кого. «Ми сидимо, гордо поглядаючи навкруги. Ми невинні. Ми добре зіграли. Режисер нам кивав і усміхався. І це справді свинство, що цей дубль зіпсовано. Виходить, даремно ми раділи». Жандарм вилазить з води, ні на кого кулаком не свариться, але про себе щось бурмоче. Видно, лається. Що ж, ми його розуміємо. Падати у воду не легше, ніж радіти. Увага! Почали! Мотор! Шлагбаум. Клац. Артем. 297-й. Дубль четвертий. Бемць. Беркиць. Шубовсь. га Ура! ого го, -го! Стоп! Ще раз! Жандарм не досить виразний. Будеш тут виразним четвертий раз у воду гепатися. Увага! Почали! Мотор! Шлагбаум! Клац. Артем, 297-й, дубль п'ятий. Бемц, беркиць, Шубовсь! Стоп! У жандарма відклеївся один вус. А що ж ви хочете? Таких тортур живі вуса не витримують, не те що приклеєні. Іде за тонваген мокрий жандарм. Виходить з Тонвагена сухий жандарм. Увага, почали, мотор! Шлагбаум, клац! Артем, 297 дубль 6-й! Вемц, беркіць, <плес> <плес> Стараємося ми. Стоп, молодці, нарешті! Здається, тепер все, гаразд! Задоволено, каже режисер. Ми розпливаємося у радісній усмісті, і раптом він застигає, вирішивши очі. Що це? На руці! Я не розумію, що це до мене, і якийсь час іще радісно посміхаюся. Будка штовхає мене в бік. Я дивлюсь на свою руку і все розумію. Г Годинник, мимрю я. Що? Вбивця! Де ти бачив, щоб діти бідняків до революції носили годинники? Ну, зарубав мені всі дублі, ну... Якимось плаксивим голосом вигукував режисер, потім підніс до губ рупор і вже звичайним своїм голосом закричав. «Всі лишаються на місцях! Перезйомка! Перезйомка!» А тоді знову плаксиво до мене. «Знімай негайно ж годинник і віддай на берег! Негайно!» У мене враз задерев'яніло всередині. Я опустив голову і сказав. «Не віддам". «А! Що?» Не повірив своїм вухам режисер. «Не віддам. Це не мій годинник. Він уже раз пропадав, а я його сьогодні хазяїнові віддати мушу». «Та що ж ти мені всю зйомку зіпсувати хочеш?» «Якщо так, я краще не зніматимусь. Я на берег піду». Мокрий жандарм, що стояв по поясу воді неподалік і слухав цю розмову, сказав. «Ну, давай уже мені той нещасний годинник». «Еге, які быстрі!» Кажу я і ховаю руку з годинником за спину, наче жандарм хоче його силоміць відняти. «Не довіряєш?» – усміхається жандарм. Я мовчу. І раптом жандарм тихо так, тихо каже. «А я тобі на пляжі довірив, не побоявся». Наче мене батогом по спині вперіщили. Тіпнувся я і рота роззявив. «Що?» «Не впізнаєш?» усміхається жандарм. Я вдивляюсь, вдивляюсь, вдивляюсь. Ні, не може бути. Не схожий же зовсім. Обернувся я до яви, він тільки плечима знизує, теж не впізнає. Озирнувся жандарм навкруги, когось очима шукаючи. Зупинився поглядом на Людмилі Васильівні у білім халаті. Кулаком на неї посварився його улюблений жест і крикнув. «Ух!» розмалювала мене так, що хлопці власного годинника повернути не хочуть. Бачу, всі кругом сміються. І Людмила Васильівна, і режисер, і оператор, і всі-всі, хто біля озера. І Валька, бачу, вже сміється, і будка, і я ворота розтягую. Значить, це він такий, він, наш незнайомець тринадцятої квартири. Ну, я й собі почав усміхатися, а тоді й кажу. А чого ж ви такий? Казали цар-цар, а насправді жандарм звичайнісінький. А ми дурні по всьому Києву царя шукали. Ще дужче засміялися всі. Все правильно, сказав жандарм незнайомець. Щодо царя ніякої з вашого боку помилки немає. Царя я таки граю. У цьому ж самому фільмі і царя, і жандарма. Дві ролі. Це ось Євген Михайлович так задумав. А взагалі, вибачте, дорогі, що я стільки клопоту вам завдав своїм годинником. Повірте, зовсім не хотів. Дуже я тоді поспішав. На репетицію. Мені Максим Валер'янович розказав про ваші переживання. Чого ж ви не здогадались зайти у пляжну міліцію? Я ж туди спеціально забіг, попередив і адресу свою залишив. «Ну досить, досить!» – усміхаючись, перебив його режисер. «Потім побалакаєте. У вас то добре закінчилось, а от у мене...» «Біжіть переодягайтеся! Перезйомка! І все через вашого ж годинника!» Боюсь, що нічого з переодяганням не вийде», – зітхнувши, сказав цар-жандарм. Це був останній сухий мундир. І він двома пальцями взяв себе за край галіфе, з якого струменіла вода. «Як? Клаво! Клаво! Де сухі мундири для жандарма? Щоб зараз же мені були сухі мундири! Чекаю! Негайно! Ви зриваєте мені зйомку!» «Євгене Михайловичу, у костюмерні було шість мундирів, всі шість підмочені!» Клава хихотіла. «Більше взяти ніде, треба ждати, поки висохнуть!» «Що ждати? Що ждати? Сонце не буде ждати! Сонце он уже сідає!» Кричав режисер, хоча сонце ще й не думало сідати. «Євгене Михайловичу!» – спокійно сказав оператор. «Я думаю, перезнімати не треба. Я певен, що годинника в кадрі не було. Я б його помітив». От проявимо плівку, і ви переконаєтесь А якщо був, тоді перезнімемо Операторові таки пощастило вмовити режисера Режисер оголосив перерву на обід Після перерви знімаємо епізод «Зустріч Артема з Марією» Ви, друзі, не тікайте, сказав нам цар-жандарм Я зараз перевдягнуся і вийду Я сьогодні більше не знімаюсь. Марію граю не я «Тож не тікайте. Сьогоднішній день нам треба відзначити. Максиме Валер'янович, ви почекайте мене біля прохідної, добре?» Максим Валер'янович, що вже давно з третього дубля сидів на стільці біля Тонвагена, закивав усміхаючись. «Ми пішли переодягатися. А потім підійшов асистент, той, що приїздив до нас, і вручив нам усім по три карбованці. Виявляється, всім статистам, хто бере участь у зйомці, платять за день по троядці». Ну, це здорово. Мало того, що ти в кіно знімаєшся, славу здобуваєш, так тобі ще й платять за це. Прощаючись з нами, Євген Михайлович сказав. Спасибі вам, дорогі друзі, за допомогу. Молодці. Створили дуже переконливі образи революційно настроєних дітей-бідняків періоду 1905 року. Якщо доведеться перезнімати, ми вас запросимо. До побачення. І він кожному з нас потис руку. Ці режисерові потиски плюс троячки справили на нас дуже хороше враження. Настрій у нас був блискучий. По-моєму, з такого настрою починається щастя. Біля пам'ятника Пушкіну Олег Іванович, так називало нашого незнайомця з 13-ї квартири, взяв таксі, і ми поїхали. Ми поїхали туди, куди не тільки до 16-ти не, а, мабуть, і до 18-ти не. Ми поїхали в ресторан. В отой, що стоїть на горі над Хрещатиком, на найвищій, як кажуть, точці Києва, в ресторан Москва. І через усі 16 поверхів піднялися швидкісним ліфтом на самісінький дах. Весь Київ лежав під нашими ногами. Іграшкові машини і тролейбуси сновигали по Хрещатику, а на тротуарах метушилася якась комашня, а не люди. І видно було так далеко, що, здається, ще трохи, і побачиш рідну Васюківку. Ми сіли за столик, і до нас одразу підбігла молоденька офіціантка, ще здалеку усміхаючись, і вітаючись з нами, а, певніше, з Олегом Івановичем і з Максимом Валеріановичем. Так вітаються тільки з тими, кого добре знають, поважають і люблять. Олег Іванович почав замовляти всілякі страви. Довго замовляв, офіціантка дві сторінки у блокноті списала. Повз нас пробіг якийсь дядечко-офіціант і теж дуже лагідно привітався, киваючи Максиму Валеріановичу й Олегу Івановичу. Офіціант держав на руці велику тацю з тарілками, що парували і дуже смачно пахли. «Що це там пахне?» – тихо спитав мене Ява. «Ми ж зранку нічого не їли, навіть про бутерброди свої забули». Офіціантка почула і повернула до Яви свою усмішку. «Це шніцель, хочете?» Ява почервонів як мак. Вийшло, що він напросився на той шніцель. «А як же, а як же! Сім шніцелі неодмінно! Ми ж голодні, як вовки! Цілий день знімалися!» Голосно на весь ресторан сказав Олег Іванович. Тут уже ми всі четверо почервоніли від задоволення і гордощів. Офіціантка кудись побігла і почала носити на наш стіл різні пляшки і тарілки. Ми бенкетували в ресторані як справжні дорослі артисти. Ми їли численні закуски. Шпроти, сардини, шинку, галантин – це така куряча ковбаса. Салати, ікру, краби. Їли шніцель, їли тістечка, цукерки й морозиво. Максим Валер'янович і Олег Іванович пили коньяк. А нам дали потрошечку шампанського, від якого на нас тільки гикавка напала». Ми ховалися за салфетками з тою гіковкою і уважно слухали, що говорив Олег Іванович. Дозвольте випити за ваші успіхи, юні друзі, за ваші перші кроки по тернистому шляху мистецтва. Того, хто ступає на цей шлях, чекають і великі муки, великі страждання і велике щастя. Дозвольте випити за ваше щастя. Ми дозволили. Ми сиділи і нижчечком озиралися на всі біч. Якісь вусатенькі молодики і фарбовані дівчата, що сиділи за сусідніми столами, перешіптувалися, позираючи на нас. Це була слава. Та слава, про яку ми так давно мріяли. Так он воно яка – слава. Ресторан, столики з паперовими салфетками у вазуці, весь Київ під ногами, галантин, шніцель, шампанське і гикавка. Хорошо. Випивши за наші успіхи і за наше щастя, Олег Іванович та Максим Валер'янович дали нам спокій і завелися за якогось Степана Степановича, який ні біса не тямить, вибачте, в мистецтві, і тільки заважає створювати справжні художні фільми. Хоча й був той Степан Степанович – Нехорошим чоловіком, але ми відчували до нього вдячність, бо через нього ми могли нарешті відпочити від свого щастя і приділити належну увагу тістечкам, цукеркам і всім тим ласощам, що стояли на столі. А все те було таке смачне, таке смачне, що в нас три дні потім поліли животи. А через три дні, коли ми видужали, ми почали обережненько протринькувати свої перші в житті зароблені на мистецтві троячки. Ми протринькували їх і колективно, разом з Будкою і Валькою, і індивідуально, удвох з Явою. Ми з Явою немов переродилися після того зйомочного дня. Ми ходили замріяні, меланхолійні, задумані, наче сонні. Нас не тішили, ні захопливі ігри у густих чагарниках попід лаврою. Будка ввів нас у свою компанію, яка виявилася зовсім не злочинною і щодня грала у щось цікаве. Нас не манили тихі прогулянки з Валькою і її подругами. Нас не тішили всі численні радощі містечко розваг, куди і широку дорогу відкривали нам наші троячки. Іншого, зовсім іншого ждали серця наші. Лаштунки, декорації, грими, приклеєні вуса й брови, вогні рампи, прожектори, кінозйомочні апарати і... Аплодисменти. Аплодисменти. Ох, як жаль, що на кінозйомках не аплодують. От чого хотілося нам нестримно, шалено, до болю. Ми ходили на дорогу і дивилися, чи не їде по нас асистент з кіностудії. Але асистент не їхав. На студію нас більше не запрошували. Ні зйомки, ні перезйомки для нас не було. Тоді ми йшли і довго ходили по місту, зупиняючись біля театрів, дивлячись на яскраві афіші і зітхаючи. А потім йшли і згоря пропивали свої троячки на газованій воді з сиропом. І от одного разу, сидячи у павільйоні соки і води на бульварі Дружби народів за склянкою доброго лимонаду, ми... Ну, звичайно, це була явлена ідея. Як все геніальне, вона була дуже проста, і дивно, що вона не народилась у нас раніше. Створити театр, свій власний театр у Васюківці. Не який-небудь драмгурток, що готує одну миршеву постановку до свята, а потім розпадається. Ні, театр, справжній, постійний театр з багатим репертуаром, з емблемою у Мхаті чайка, а в нас може бути крижень, дика гуска чи хоч би чорногуз, Зі швейцарем у гардеробі. Дід Селимон – от така кандидатура для цього. З білетами від Карбованця – перший ряд, до 20 копійок – гальорка. Обов'язково, безплатно тільки паршиві драмгуртки виступають. Словом, справжній художній театр. А що? Сільська Третьяковка може бути, а сільський Мхат – ні? Більше в Києві робити нам не було чого. І хоч ми ще мусили гостювати не менше тижня, ми того ж дня заскиглили, що страшенно скучили за домівкою, вмовили тітку взяти квитки і почали збиратися. Великі діла чекали на нас у рідній Васюківці.